Bona nit, benvinguts i benvingudes a una nova edició del Núvol de Fum, programa número 214. Una salutació, sóc Jaume Monsant i estàs a la sintonia de Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, també per internet o per la TDT.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 Com habitual, a finals i principis d'any apareixen infinitat de llistes amb el millor de l'any segons cada mitjà. Nosaltres el repàs d'anual el fem a finals de temporada. Com sabeu, amb el mixtape anual que recopila el millor del que ha sonat al programa durant la temporada. Avui el que farem és escoltar algunes cançons i discos que han aparegut en llistes de diferents mitjans passant aquestes llistes sempre acabarem descobrint coses noves i interessants, així que comencem. Hem arrancat el programa amb el projecte holandès DKSK, una col·laboració entre Susan Kraft i DK en format EP que veia la llum a mitjans d'octubre a través del segell Melody Thrud. Continuem amb una altra col·laboració, i una que coneixem prou bé, la de Murkov amb la pianista Vanessa Wagner, que el passat novembre publicaven el seu tercer EP junts Després de llarga durada estatea, aquest tercer disc inclou versions de John Cage, David Moore i dues versions d'aquest Avbril 14 dAphe Twin. Escoltem la remescla de l'hostil. Doncs aquesta és la versió que Murkov i Vanessa Wagner fan del tema April 14th de Apex Twin, remesclat en aquest cas per l'hostil. I seguim repassant música destacada pels mitjans aquest passat en 2017 i ho fem amb un dels grans noms de l'ambient i l'experimentació, Alessandro Cortini. Aquest 2017 Cortini ha publicat a part d'una col·laboració amb Merthbow, un disc titulat Avanti, primera referència d'un nou subsegell de Pia's, The Point of Departure Recording Company, del que destaquem la excel·lent producció, òbviament fruit de tants anys d'experiència. Escoltem la peça titulada Vinser. dai, un cantante tiene l'eco, ma tanto per che via, ma proposta totalmente ridicola perché ci vediamo così, sarebbe se c'è una persona foda roba. Ma vero è un'arroganza <ride> Sandro Cortini, des del seu treball, Avanti, un disc imprescindible. I el següent tema el traiem d'un dels segells de Techno més interessants del moment. Un segell que cuida fins al mínim detall les seves referències. I és que darrere estan ni més ni menys que Donato Dozzi i Nil. Parlo d'Espacio Disponible. Durant 2017 han publicat sis referències. Una d'elles és aquesta, Crescente, el segon EP de la productora italo-alemana Aime Portioli, alias Grand River. Escoltem el so hipnòtic a cavall entre l'àmbit i el techno de Flais. Escoltant el núvol de fum, el programa de música ambient i electrònica minimalista de Ràdio Mollet. I de l'electrònica hipnòtica de Grand River saltem al piano de Matthew Bourne. Aquest anglès en formació de jazz l'any passat va publicar IsoTag dins el conegut segell Leaf Label. Un dels talls que el forma és aquest Extinction. Doncs així sona el piano de Matthew Born des del seu darrer treball, i I la setmana passada ja vam punxar un tema de Kate Carr i avui hi tornem. Com ja vam dir, Carr estudia les relacions entre espai i persones a través del so i en especial de les gravacions de camp, que són segurament la seva principal eina. La peça que escoltem avui és there was a lot of whispering involved Thank you. Avui estem repassant alguns treballs ambientals que han aparegut en diferents llistes de mitjans d'internet, llistes del millor de l'any. I un altre disc molt aplaudit aquest 2017 ha sigut la recopilació retrospectiva de Pauline Anna Strom, una compositora cega de San Francisco que va publicar el seu gruix de treballs als anys 80. La seva música la podria matecar com new age, amb temes tan encantadors com aquest Virgin Eyes. Aquesta era la música de Pauline Anastrom des d'aquesta recopilació retrospectiva que ha aparegut aquest 2017 del seu treball, principalment publicat als anys 80. Tancarem el programa d'aquesta nit amb el productor de Techno, Condenset i Utopia i el seu EP, para Circular Limited, a SIOMA. Quatre talls de tecno atmosfèric d'excel·lent factura que va veure la llum a finals del mes de desembre. El primer tall d'aquest EP es titula Complex Alternative to Violence. Estem escoltant l'EP de Condensed i Utopia, publicat per Circular Limited en la seva referència número 64, un EP que porta per títol Asioma, i n'escoltem un altre tall, aquest ja més enfocat cap al tecno, titulat Silence Error. Doncs amb aquest projecte Condensed Utopia i el seu EP per a Circular Limited A Sioma, arribem a la fi del programa d'avui número 124 del núvol de fum. Un programa que podreu escoltar en format repetició aquí mateix a Radio Mollet dissabte en el mateix horari, d' doncs a 12 de la nit, i que tindreu també en format podcast en el nostre blog, nuboldefum.blogspot.com i també en el Facebook del programa, facebook.com barra Núvol de Jo, sense més que dir-vos de moment, m'acomiado ja de vosaltres. Ens tornarem a retrobar, com sempre, dijous vinent, aquí a Ràdio Mollet a les 11 de la nit, en una nova edició del Núvol de Fum. Molt bona nit!